Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulilahi sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, nalazimo se u prvoj polovini, odnosu prvoj trećini mjeseca Ramazana. Allah subhanahu wa ta'ala je Ramazan spomenu u svojoj knjizi, a također je pojasnio propise posta samoga mjeseca. Mi nećemo čeraz govoriti o propisima posta. Nego ćemo govoriti o činjenju dobrih dijela u ovome mjesecu. Propisi posta zahtijevaju koncentraciju malo veću. A mi ćemo čeraz, bjedni lahi tala, ta bar nakratko malo da spomenemo Kako treba da bude stanje vjernika u mjesec Ramazana? I kako treba da čini svoja ta dobra djela? Koje su telesne prirode? Da li dana budu javna ili da ona budu tajna? Kaže subhanahu wa ta'ala na početku odmaćemo se spomenuti ajetima. Wasari'u ila magfirati min rabbikum وجنته كاج الله عز وجل بجورتك اوprostu waszego gospodara وجنته عرضها i pożorytaka jannatu tiya shirina poput nebesa i ziemie uiddat lilmuttaqin kojewc priprzyjedlny Allah je ale shan odlas imperative množine wa saru. Žuri, ili žurite ka Allahome oprostu. Na drugom mjestu kaže Allah azza wa jalla wasabiqu ila magfirati min rabbikum wa janna. Kaže takmitite se u trčanju što bi rekli mi kao oprosto tvoga gospodara vašeg gospodara. Da se takmičimo u tome Šta da radimo da nama Allah Azza wa Jala, naš gospodar, šta? Oprosti. Takmičenje. Va sabiku ila magufiratimu rabbikum. Takmičite se. Vamo kaže, požurite. Vamo kaže, takmičite se. Na drugom mjestu, kada Allah Azza wa Jala opisuje blagodati koje će dobiti stanovnici dženneta u džennetu. I stanje onih koji će da budu u dženetu, kaže na kraju krajeva, kaže, ofi velike felijete nafesil, muta nafisun. I nekak se kaže, zbog toga, ili zbog te nagrade, tog dženeta i blagodati stanja onih koji su unutra, natječu oni koji hoće da se natječu. Ovdje imamo tri izraza, braćo moja draga. Jedan je kaže da se žuri ka Allahom, oprosi ka dženetu. Drugi je da se takmići na tome putu i treći je natjecanje. Svaki od ovih izraza u orapskom jeziku ima svoje drugačije značenja, a takođe i u bosanskom jeziku. se jeste kad dvojica dođu da se takmiće u nečemu i jedan ne da drugom da ga pobijedi I takmiće se na tome putu i to je javna stvar. Međutim, natjecanje jeste nešto da ti vidiš da te onaj preteko u tome ili radi neka djela, a ti hoćeš da ga šta pretekneš. Međutim, nećeš da to bude obznanjeno. Malo ćemo ovo sada pojasniti kroz jedan hadis koji će nam biti moto ovoga našeg kratkog obraćanja. Naime, bilježi imamo Ahmed u musnedu i bilježim, imamo Termiru u svome sunenu i ostali. Hadis od Enesa radijallahu anhu. Gdje kaže Enes radijallahu anhu ولم أنزلت الاية لن تنالو البر حتى تنفق مما تحبون Kada je kaže objavljen ajet nećete postignuti dobročinstvo sve dok ne budete od svoga imjetka udjelili ono što najviše volite. Dok le god ne budeš od svoga imetka odvojio ono što ti je drago, toko da Allah azze se ne smatra birrom, a bir jeste svaku, svaka vrsta dobročinstva. Evo, kar ili kaže, drugi ajed, men veli vi ukridu Allahe kardan hasena. I mali kaže, iko da dođe da Allahu djellešanu dadne kardan hasena lijepu pozajmicu znači rabija kaže nes kaže kad je objavljen kaže ta ajet ili kaže ovaj ajet ova dva ajeta su kaže objavljen. jedan od ova dva ajeta kaže dje -e, ebu talha al ansari kad je objavljen znači ovo ajeti su vezani zašto vezani su braćom za davanje na Allahume put kad je kaže to objavljeno došao je أبو الطلحة الأنصاري اللهم برسلم جاء أبو الطلحة الأنصاري إلى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حائطي بمكان كذا وكذا كاجي يا إمان فتشنك نطوم يطوم يميستو أو بيسوك لو استطعت أن أصره Kaže, kad bi ikako ja mogao, da je on vočnjak sad poklonio šta? Na Allahome putu, jer je sada bogatost arabskog jezika ovdje. Kako bi ikako, kaže, ja mogu da ovo sakrijem, lem a'lentu, ili lem a'lentu, ne bih, kaže, ga obznanio, ili ne bi obznanio ovo svoje djelo. Ako bi ikako, ja kad je došlo vjajeti, odmah je čovjek šta uradio? Odma je na Allahome putu dao šta? Vočnjak. Vočnjak u Saudijskoj Arabi u ono vrijeme je bilo, braćo moja, najbolja i najveća dragocinost koju insan možda posjed je tada. Onega šta? Kaže, na tome i tome mjestu ja ga dajem na me put. A kaže da kako ja mogu da to sakrijem, da niko ne zna, i ti čak, ja bih to uradio, ali ne može. Ne mogu podijeliti, ali da vaš niko ne zna. Mora baci, znat makar onaj kome sam dao. Pa mu kaže Allahom poslanik, sallallahu alaihi wassalamu, nakon toga kaže podijeli ga za siromahe svoje porodice. U drugom rivajatu koji kod mama Termizije kaže podijeli ga za siromahe oni koji su ti bliska rodbina. Kaže je'alhu li fuqara li fuqara ehlik. Kaže činiga li podijeliga za siromahe tvoje porodice. U rivajatu li fuqara karabetik, i kaže, dani ga ili podijeli ga za siromahe, oni koji su ti, bliži i porodni. Iz ovog hadinita braćo islamsko čanjaci uzmeju ogromne propise. Mi ćemo da spominimo. Dotaknut ćemo se odmah jedno koji je ovdje gdje se kaže, kako je rekao Butlaha, da mogu da sakrijem ovaj svoj čin, ovo ovaj svoje djelo, ja bih ga sakrio. Ali ne može. Kažu islamski učenjaci da dijelo od ibarjeta koje je insan učini daleko od očiju ljudi je Allahu dželešanuhu draže od onoga kojeg učini ako ga ljudi gledaju. Bez obzira da se to radilo ili ticalo ibarjeta tjelesni poput namaza ili dijeljenja na Allahom putu, sadaki, bez obzira. Dobro, šta je doka sada tome? Dokaz tome jeste hadith kojih spominjavam Bukharu Sume Sahihu. O sedmorici onih koji će biti u hladu arša na sudnjem danu kada drugog hlada ne bude bilo. I spomenu Allahu postanih sallallahu alaihi sallam kaže وَرَجُلُونُ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيَنُ I čovjek kaže koji spomene Allaha, ali je sad rekao خالِيَنُ u samoći. Nikog oko njega nema. Nikog. Pa mu kaže njegove oči šta se isplaću. Pogledajte. Spomenuo je Allaho posljednjih sallallahu alaihi wasallam čovjeka koji će na sudnjem danu biti u hladu kada hlada ne bude bilo nigdje. Samo ispod hlada arša. Ispominje je sedam osoba. I između tih sedmorice je spomenuo koga? Koji kaže se sjeti Allaha kroz namaz. Kroz Kur'an, kroz Dovu. Jer ja samo to, a da mu srce bude odsutno, jok, sefadat, a i ne. A zatim mu kaže njegove oči se šta? Isplaću. U kakvome stanu, da li da nam dođe od u džematiju, u teraviju pa da se ovdje isplaće? Jok, halijen. Da bude sam, nikog ne ima. Ni ženi, ni djeteta, ne zna gdje je. A on radi Allah, hađa lešanu svoje oči, je ukvasio suzama. Takvoga neće žehenemska vatra, dokučit i takav će biti u hladu Arša, kada hlada drugog ne bude bilo. <sighs> Bileži, braćo i mamu Tirmidhi, u svome sunenu hadith, vjerodostajem, gdje kaže Allahu Pasanik, sallallahu alaihi wasallam, onaj koji uči Kur'an glasno, javno, Jeste poput onoga koji daje sadaku jamu. A onaj koji uči Kur'an tajno da ga niko ne vidi, musir, jeste, kaže, poput onoga koji daje sadaku, a da ga niko ne vidi. Nakon ovoga haditha Ebu Isai Trmidi je stavio opasku i kaže... Bolji je, kaže onaj, između ostalog, je bolji, kaže onaj koji uči Kur'an tajno. Ne dići se sa tim. Ne fali se sa tim. Nego onaj, kaže, koji uči to javno. Jer, kaže, je kod islamskih učenjaka bolji onaj koji svoju sadaku tajno podijeli od onoga koji to čini javno. Iz ovoga haditha se razumije šta? Učenje Kur'ana ili ibadet ili ibadet? E? Jel Allahu dragi ibadet? Za jednu stranicu imaš od 400 do 500 tina harfovo mutraj. Svaki harfo je po koliko se vapa? Deset. Koliko to se vapa? Od 4 do 5.000 hiljada shodno stranice. Ima li jedan ibadet da ga u kratkom vremenu ovako kapitalno zaradiš? Ne ima. Međutim, jer se more taj ibadat pokovarit, more se pokovarit kada? Kada ja sad dođem među vama ovdje i otorim Kur'an da sušate mene kako ja ima imam bijep glas. I onda taj ibadat, a ništa. A isti taj ibadat, ako budeš sam ga uradio da niko ne zna, iskona di Allah, vajale, tvoja vaga će biti, inša Allah, teška. Bilježi Ibna Bišebe u svemu sannefu. znate koi zubair awan zaqal koi ya ashabni ashab ha neznate bijah ibn shaib shaibah wa sawim mustanafu dae Man istata minkum en yakuna lehu kabiun min ameli salihin fel jefa'al. Kaže, ako ikko može od vas da ima neko dobro dijelo da ga sakri od drugih da ne znaju zato, pa neka to čini. Neka to radi. Praksa selefa je bila šta? Da su svoja dobra djela i svoje badete krili. Zato navodi između ostaloga, spominje ovo hafi dhehebi u sjeru Anaminu Bela, i imam mizi u tehdibu al-Kemalu, gde Abdullah ibn Dawud između ostaloga govorio. On je prinosnjac od koga bilježi Buhari i muslim svojim sahihima. Kaže zapamtili svo. Ljude koji su smatrali poželjnim da mora biti kod insana ovaj šta? Hebije. Neki skriveni i badet, skrivena dobra djela. Za koja, kaže, čak ne smije da zna da njegova supruga. Ne smije da zna njegova supruga. Zašto? Bojali su se da neće ta njihova dobra djela propasti braćo. Propasti. Zbog čega? Jel vi znate da kaže Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam da je pretvaranje jer je širk? Jel znate zato? Skriveni mali oblik širka. Skriveni oblik širka. Da se insan pretvara da to radi, radi. Ljudi, zar nije Allah-uđeva dželle mu je braćo opisao da čine svoje i badete zbog koga? Zbog ljudi, da bi se pretvarali. Gdje kaže uzvišeni između ostaloga, kada ustanu da obove molitvu ili namaz, koja mu? Kusela. Zašto? Eh? Kaže zašto? Zato kad samo da ih ljudi vide. Vela jez koruna Allah ila kalila. A kaže Allah veoma malo spominju, gotovo nikako. Kada? Kad su sami. Ali kad treba obavit neki ibade da Doji. Doji ga ljudi vide, dođe, dođe na to. Zar Allah razve vajle između ostaloga neprijetije onima koji ne namazi kaže između ostaloga fevejlun lil musallin el hum an-salatihim sa-hun hum teško kaže onima koji klanjaju i koji su prema svome namazu, nema ni čekaju da izađe vrijeme pa ga na brzinu obavi i koji kaže obavljaju nama samo da bi ih ljudi vidili. Ovo je braćo skupina oni čija su djela propala. A Selef je govorio šta? Nemoj da ti ta tvoja djela dora propanu, nego šta? Skriva ih od očiju ljudi. Tako mi uzvišenog Allaha Azza wa Đalla. Našao sam u biografijama prenosilaca da bi znali govoriti, kada se govori učenjaci o biografijama prenosilaca, neki bi znali govoriti. Da bi kaže nije namaza u džematu, na kojeg se moramo da zvat, nikad, kaže, kroz svoja vrata do smrti, zašao ne bi. Zašto? Jer su skrivali svoje ibadete, da se te ibadete sakriju da ljudi ne znaju. Ove je, braću, po pitanju ovoga haditha koji smo sad uzeli, a po pitanju čega? Po pitanju ibadeta. I kaže on, a da mogu da sakrijem, ja bi to sakrio. Hadith je sam vezan zašta, za dijeljenje Allahom, Mdjelešanu, put. E sad ćemo se dotaknuti ovdje druge kategorije. Biljež imam Bukharu, Somesahihu. Dio haditha smo malo prije nadali. sada drugi dio. Gdje će izmeđone sedmorice... Na sudjem danu u gladovini arša biti i onaj koji je šta dijelio svoj imetak dijelio svoj imetak kako ga je dijelio kaže je skriveno tajno tako da taľamu šimalehu ma sanat yaminehu tako kaže da nije mogla ljevica da znade Šta je desnica učinila? Nije mogla ljevica da zna šta je lijeva desna ruka uradila. Takav će biti na sudnjem danu, u hladovini Arša, kada drugog hlada ne bude bilo. Možete misliti, braćo, koja je ovo vrsta i badeta? I koji je ovo oblik i badeta? Da podijeliš imetak da tvoja lijeva ruka koja ista poput desni i oba dje držiš u džepom i sa oba ti brojiš pare, Ali kad podijeliš da ona čak ne zna koliko si podijelio. Tako mi je Allah Azrađale. Ja sam znao ljude kada bi dijelili samo stavi ruku uđer. I ja gledam, oneg gleda što spara izvadi da ne? Ovi je malo. Zašto hoće da bude od onih koji će biti u hladovini Arša, odnosno da ne zna niko? Kam li da sazna njegova žena? Kam li da sazna neko drugi mimo? Braćo, moja draga, prije islamski, a, kada bi dijelili ono što da podijeli, to bi učinio da ne zna onaj kome se danio. Noću bi dolazili i pred vrata ostavili. Da niko ne zna koje je donio, niti onaj kojem ono kome je ono ostavio. Allah subhanahu wa ta'ala, kada spominje, spominje tamo u Koranu dijeljenje, kada govori o dijeljenju, tu do so do koja im. Ako da nete kažes daako javno, kaže to je blagodat. Ispravno, Nijeme. Ven in tufuha v tuha, ako je kaže sa kriješ. I da neše onme koje je potrebano siromažno, to čeete biti kaž uzrok čega opraštanja grha. Min Ta vrsta sadake će vama šta? Oprositi loša djela koja ste vi između ostaloga učinili. Allah azze veđele hvali one koji svoju daju sadaku. A da daju sadaku dalju je kako? Lejlen. Prvo spominje šta? Noću. Vaneharen, a zatim danju. Sirren, ualanijen, tajno i javno. Kada spominje one i vali sa lađeršan za takvima, spominje i kaže, oni koji daju sadaku, kada? Prvo kaže, noć, subhanallah i ladim. Mi smo kada dajemo sadaku? Danju, zaždat noću. Što kaže noću? Odnose kada pane mrak, kad nema se tala, da odneseš tu sadaku i dostaviš ono koje potreba. A zato kaže, one haram. I danju, moraš i danju dati. Ali je spomenuo noć prije dana, zato. Jer je onako da Allah je lešanu, draža i bolja, draža i bolja. A zatim kaže, si ren, tajno. Ona nije javno. I zatim kaže za takve, nema huzna, nema tugene žalosti na sudnjem danu. A po lošem spominje one koji kada dadnu u svoju sadaku prigovorili. Ja je aladina amenu la tubtilu sadakatukum bilmani waladha O vi koji vjerujete nemojte svoju sadaku i zekate koji ste dali nemojte prigovoriti na ono što ste odjeli la tubtilu nemojte kvariti zašto od nje nema ništa Nakon toga Allah džezaelšan opisuje ma ajatu da ona koji to radi jeste poput kamena koji neko ima pra i na je pala kiša i klusak, pa sve sapralo. I ništa nije ostalo. I zatim Allah dješan kaže da Allah neće upruti narod koji je nevjernički. Opasan najed. Odnosno sve gubiš što si zaradio sa onim što si dao. Dakle, shodno ovome svemu što smo navijeli, braćo moja draga, iz ovog haditha se izlače pouke koje smo spomenuli. A to je šta? Da i badete koje insan čini, neka ih čini tajno prije nego što ih čini javno. Sad ako kuj daje da je čini tajno prije nego što je čini javno. Ako lukavihada. Wa stagofirullahi li vana.